Вони все знають, усім дають поради, снують сюди з урочистим і значущим виглядом, опоряджають вбрання померлого, розміщують вінки, квіти, декорують чорні завіси на люстрах та дзеркалах, роблять усе це велично, наче володіючи недоступним звичайним людям знанням, опанувавши містерією переходу людини з матеріального стану до іншого. Тонкого і незбагненного. Керують процесом цього переходу, ніби деталі мають якесь таємниче значення. Сонячна енергія душі Софії бунтувала проти темного, холодного, застиглого царства тіней, до якого нібито перемістилася дорога її серцю людина. Так, тіло Ганни Петрівни непорушне, застигле. Віднесуть сьогодні на цвинтар І опустять у холодну, вистуджену осіннім вітром могилу Але залишиться світла, добра пам'ять про неї Хіба ж це небуття? Небуття – це коли людина живе поруч з тобою Дихає, рухається, а її ніби немає Вона живе, холодно, дихає Холодно, живе, наче покійник. Нікому від неї не радісно. Софія подумки почала прираховувати живих небіщиків поруч. Лізу із її гадючою посмішкою інших відігнала цю думку. Гріх. Оркест стогнав жалобним маршем видзвонюючи у шибки. Пішла вона від нас, пішла. Процесія повільно посувалася старим цвинтарем. Софія мучки крокувала поруч із Степаном Михайловичем, і Зольда йшла попереду, урочисто несучи портрет із жалобною стрічкою. І сльози з її очей скрапували на скло. Здавалося, Ганна Петрівна сама за собою плаче. Софія ніколи не плакала на похоронах. Відколи поховали батька, їй здавалося нечесним демонструвати світові сльози і акданину ситуації, і вона стримувала їх, тамуючи глибоко. Вони скупчувались десь в горлі, давучим клубком, і не давали говорити. Відбувши церемонію прощання, люди заворушилися, пожвавішали і подалися на поминки. Мовчки долаючи тугу гіркоту в горлі, відбившись від гурту, Софія спускалася стежкою поміж старими могилами. Зненацька почула дитячий плач. Плакала немовля. Отут, на цвинтарі, несамохідь пішла на голос дитини. Біля однієї з могил на центральній алеї порилася молода жінка, а поруч колясці репетувало, прокинувшись маля. Софія підійшла ближче. Жінка розігнулася, відкинала злоба темне волосся. «Жанна?» «Софія Андріївна, ви?» «А ви з похорону?» «А це мій син. Арсенчиком назвали на честь діда». Маленький Арсенчик, щосили репетуючи, надимав рожеві щички, випростовуючи ручки з-під теплої ковдрочки. «Жанно, можна я візьму його?» «Може, заспокоїться?» «Звичайно, Софія Андріївна», – знову нахилившись до землі, – сказала Жанна. «Ви ж йому ніби хрещена мати. Якби не ви, Арсенчика б могло не бути». Поглянула на Софію світлими Арсеновими очима. В руках у молодої жінки був жмут жовтого листя, яке вона прибирала з могили. «Ні, справді, він би не народився, якби не ви, і не підтримали мене тоді». А я не пам'ятаю. Софія узяла на руки тугеньке, тепле зі немовля. Чудовий хлопчик, Жанно. Обіймаючи дитину, Софія гостро відчула бажання материнства. Наталочка вже виросла. Її не можна було взяти отак на руки, пригорнути, відчути ніжний, притаманний лише немовлятам запах. Важкість маленького тільця, що горниться до грудей. Безпорадне миле, тугий клубочок клопотів, надій любові.